45 Anos amb tu Y buenas tardes, miñas donas Meus amigos Buenas tardes a todos Y también como no Temos que darles gracias Pues yo, eh, nuestro compañero Dani Muy bien Que gracias a él esto, Salimos al aire Porque cuando nos sienten decir aire Igual pensan que estamos Voando por ahí <risa> <risa> Más tú me gustaría Voar Y esto amigas y amigos son oh, esto es Radio Sonboy y esto Galegos no vais, así que moi boas tardes, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos escoitantes estamos aquí preparados para poder ofrecerles dúas oreñas de radio en galego, para que todos vosotros podades disfrutar, non somente da música sino tamén dos comentarios das noticias eh, das entrevistas que temos previsto facer durante todo este tempo vamos uh -huh. a ver se si somos capaces de entretelos que, que pasen esas dúas oreñas de radio Pues feiticeiras, vamos a la ¿Poñemos un bocadillo de música o no? Porque ante los eh, sus saludos mm. No quedan aquí claro que sino no. que salen fuera claro sí, claro. sí, sí, hay que mandarle Un, un aperta grandísima Y grandiosa A, a um, Máximo, ¿te acordaste? ¿de acordaste? Sí, a Máximo Y a su adona Mercedes, que está allí en, en, en Suiza Que nos están, sí, nos están escuchando Que mm. son grandes seguidores Claro que sí Por si acaso no están ahí, ahí, ahí vamos. Ponemos un bocadillo de música para recibir a primera convidada, que en esta ocasión va a ser una mujer. Vamos Muy bien. Venga. Pois, xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira convidada que nada menos é máis que Cruz López de Embutidos Lalinenses. Oi, entóns hoxe falamos de chorizos, eh? Bueno, e de outras cousas máis que... De embutidos, vamos eh? a dizer de embutido. Vamos a saudar... Deixemos os chorizos a parte que hai moitos. Tamén, tamén. Bueno, vamos... A... <risos> Esa clasificación está moi ben. Vamos a falar entonces con Cruz. Moi boa tarde, Cruz moi boa tarde ben, ben vida e moitos parabéns por, eso, por ese, esa, ese agasallo ese premio que recibiste desaipouquinho e o embutido de lanienses foron premiados pois, con na 17 edición de premios do Bacelos de Prata e, e, bueno, ben merecida non somente porque sodes unha empresa líder senón tamén porque e, etiquetades en galego Sí, a verdade é que, bueno, eh, hai, hai pouquiños días, foi o sábado pasado, recollemos o premio en Exposende, en Rivadavia, mm. e é un premio que non é só pola etiquetase, porque é verdade que temos eh, varias referencias etiquetadas en galego, aínda nos queda moito traballo por facer, Sino tamén é por toda a comunicación integral que facemos na empresa Redes sociais, a rotulación dos vehículos Todo eh, a decoración que aparece nas nosas tendas, os vinilos Todo o material gráfico que imprimimos Entón, é unha decisión integral de comunicarnos Sempre que sexa posible, pois en galego E, e iso é o que, o que nos premiaron Pois, nora boa, moitos parabéns outra vez, escoita. Moitas a, a verdade A verdade é que non somente eh, facedes eso, senón tamén que ofrecedes uns produtos de primeira calidade dende hai moitísimo tempo. Teño entendido que a empresa familiar comezou alá por os anos de 1949. Pois, efectivamente. A, a, somos neste momento a, a terceira xeración. Carai. Eh. A terceira xeración empezou o meu abó Amancio, con dous socios Alá polo 1949, como bendicías sí. eh, Pero realmente a empresa Cando colleu o pulo Foi coa segunda xeración Con meu pai e con meu tío uh -huh. Que empezou a ser unha empresa pois Moito máis moderna Chegar a moitas máis partes do territorio uh -huh. eh, facendo novos produtos E foi coa terceira xeración pois, O maior xa desde hai 20 anos Cando eh, Esa tecnoloxía se incrementa O territorio Eh, xa chegamos tamén a, a, ao territorio internacional, mm. se moderniza tecnolóxicamente. Mm. Entón, eu creo que cada xeración lle fui aportando á empresa, pois, xo se o vou facer e o, e o compromiso, pois, co que ti decías, que o de facer eh, vos produtos con, con boa materia prima. Bueno, deses mous produtos timos a falar Vamos a empezar, <risos> vamos a empezar por o primeiro Que que ademais a min fixo e me moita gracia, Cando mm -hmm. a primeira vez te, te entrevistamos Que moi, ten moito que ver con algo que os galegos levamos moi fondo Que é ese, ese skit ante Morriña, non? Sí pois pues esa foi unha... Bueno, cando, cando eu me incorporei a empresa mmm, Daquela, pois pues a miña filla estaba estudando fora sí. E... Eh, e dicía, me voto vos moito de menos a todos, pero que máis voto de menos é a, a comida. O cocido. Sí, exactamente. Tiña saudades sí. do cocido de la lín, ah, e, de, sí, sí, sí, e sí. de moitas cosas. Entón, bueno, así cavilando, dicen que vos sería para, para toda esta xente que, que está fora un kit Que, que curase saudades e aí nacebo o quito anti-morriña morriña, sí, sí, morriña que ten moito que ver precisamente co producto fundamental que en la lín ten un, unha base fantástica que que eu cosizo, non? si, si, si bueno, sí, eu creo que temos no noso catálogo de produtos produtos moi vos que teñen moita aceptación sí. pero sen algo somos especialistas en todo relacionado co a carne e cos produtos que se que se utilizan para facer un bocasido. Uh -huh. uh -huh. En la lina a festa do cosido está declarada de interés turístico internacional. Claro, claro. Eh, enton, bueno, justamente ese esos es produtos tradicionais eh nós que nos temos máis experiencia, como algarás carnes, como afumálas, canto tempo, eh que tipo de porcos escolexar para que uh -huh. para que o produto sexa teña o mellor resultado posible. Uh -huh. Eh, e eso pois, sí, nos abastecemos de, de carne para o cocido Pois a, a restaurantes, a moitísimos restaurantes De Lalim, por suposto, pero de toda Galicia y de moitos restaurantes de fora de Galicia claro. Restaurantes de Madrid, de Barcelona, de Valencia de, de Andorra, de moitísimos sitios Que queren facer un cocido, pois, o máis parecido Ao que nos entendemos por, por cocido valego y claro. que, que moitos sitios, pois, valoran pois pues ese é fumado das carnes. Bueno, depende, hai sitios que, no, que non, que non lles gusta o fumado, pero moitos sí que valoran que esas carnes teñan pois pues, un un, un certo sabor fumado. ¿no? Claro, sí. eh, aparte de que teñan o fumado ou teñín ese te, non é es somente un un produto, son varios productos que acompañan a a, a o que lle falta ou que lle poden pedir algún algúns exquisitos eh, eh, A verdura, non? Pero do resto todo, todo é un compendio extraordinario mm. dille, dille en que consiste ese kit <risos> Pois eh, o, o kit antimorriño especial cocido Ten, eh, o, como a ti decías, un variado de salgados para o cocido mm -hmm. Todo que ten que ver coa costela, coa panceta Coa, coa orella mm, Bueno, diferentes produtos leva, leva o chourizo, que tamén é un, un produto un ingrediente fundamental para, para un bocasido eh e despois, bueno, en función das temporadas vai cambiando, leva un queixo do país, leva marmelo, eh, para que teñas un, leva un codillo. Nós no, tamentemos eh moita tradición de eh, do lacón, do que era a pesar de la con convencional, pero con tempo fomos incorporando o que eran os porcos Duroc. E a característica deste porco, por exemplo, a hora do lacón, e que o lacón que a veces pode ser unha peza máis máis seca, uh -huh. a característica do, do lacón duroc é que é entrefebrada, ten máis grasa, entón, eh, moito máis substanciosa a hora de elaborar un cocido. A, uh -huh. a verdade é que, eh, bueno, aparte de... Desse... Eu, eu xa o teño probado. Sí. E fadou sí. fai un momentiño da Andorra. Llega <risas> sí. Andorra o comín o cocido de Lalín. Vaya, pois pues, fixa-te ti. Bueno, Caramba. Eh, fixa-te ti onde foi... <risas> uh, de... Sí, sí, estábamos de excursión. Ah, vale, vale. Pois bueno. <risas> pues, pues, é que nos... Bueno, eu recordo na, na época de do meu pai e do meu tío que un dos... Mm, dos... Mm, principais clientes era un distribuidor de Andorra uh -huh. que nos compraba eh, moitísimo, e bueno, e nos sigue comprando eh, moita materia prima para para elaborar o cocido, así que o millor incluso o cocido que Tomaches era cos nosos produtos, non no sei sí sí si, sí, era cos vosos produtos ele puñía embutidos embutidos lalinenses que ben, que ben, cus me sí, sí. alegro <risa> Bueno, e a mí me deu unha alegría cando proveen o cocido Ai, e, e, Nesto que estábamos a falar do, do, do producto antimurriña eh, eh, hai unha cousa que, que hai que ter en conta que é fundamental Ademais, quando eh, se pide por, uh -huh. con, con un mínimo de prezo me parece que son 50-60 euros pois sí. o porte é gratuito Pero, sí. ademais, un deles eh, acompaña tamén o viño Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un deles claro. acompaña tamén o viño Sí, sí, ese é o quitan ti penso que é o quitan ti normal, uh -huh. que leva, si uh -huh. si sí, sí. nos temos unha selección nas tendas, temos unha boa selección de viños e moitas uh -huh. veces recibíamos eh correos dicindo por qué non incorporar a esa página web tamén un viño para poder acompañar as carnes, entón, por suposto, un viño galego. Uh -huh. Eh, e o cocido presta moito máis así. Vale, tanto vale, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, xa, xa falamos dun, dun detalle Que se pode pedir precisamente Porque hai unha tenda eh, eh, online Que se pode pedir en www.emboitidoslalinense.com Sí eh, A tenda online A verdade é que nos Depara tamén moitas alegrías Porque... O principio, cando, cando montamos a página web, coa tenda online, nos temos moita distribución por, por todo o territorio nacional, pero evidentemente hai moitos sitios, moitísimos sitios que non teñemos nosos produtos. Música mm. E non sabíamos como, como ia funcionar E o feito de que, bueno, pues eso, fagan pedidos pues das partes máis insospeitadas do territorio Pero pedidos de cocido, que a mí me sorprende A veces vou a mirar donde está unha localidade concreta Pois pues pode estar en Alicante ou pode estar en sitios nos que uno Ou en Cádiz, poño por caso uh -huh. E sempre penso, seguramente hai alá Pois algún galego ou alguna galega ou descendiente uh -huh. de galegos que nos coñeceu e que e que vai facer un cocido na casa. Mm. E justamente agora, eh, porque claro, o noso, noso produto vai moi vinculado tamén á época do, de outono e inverno. Claro. Eh, e tamén cando máis mm, trabajamos E a partir eu creo que de, de finais de setembro como que empezou así a enfriar un pouquinho máis o tempo e notase moito que a xente teña gana de cocido porque mm, eu creo que o 70% dos dos paquetes que están saindo vinculados a nosa tenda online levan o kit anti morriña ou produtos para facer cocido é mm. dicir que había ganas de, de comer un cocido claro. sí, sí. bueno, eh, pues, eh, eu cando comín o, o cocido este en Andorra mm. da sí. casualidade que tábamos pois pues, dous autocares de de, eh, de paisanos de, de, galegos, ¿sí? de galegos que era a asociación e eh, ¿no? sí, aparte de iso pois pues, Caldo Gallego. Bueno, fantástico. Esco, eh, Cruz, unha cosa que, que, que temos que tamén darlle coñecer conhecer a todos os nosos ouvintes é que non se de, non, non somente es facedes pues ese, enviades eses produtos de, de, de antimorriña, sino tamén eh, do cocido, en realidad, pero tamén tendes conservas que, teñen, que acompañan tamén o cocido, conservas embutidos, loncheados, xamón, lacós... Eh, produtos para o propio cocido, elaborados, fr frescos e o último que, que leen tamén as delicias, non? Sí, sí, é verdade. Temos un catálogo de produtos na Tendo Online, que é tal, tal calo que tiri xeches, van mm. pues, desde os frescos ata as conservas. E, neste momento eh, estamos a punto de sacar, porque se esgotaron as conservas de cocido galego e de con congrelos, mm. Eh, foro un éxito e estamos agora, bueno, creo que prontiño as, as subiremos tamén a tenda online e as, as volveremos a comercializar uh -huh. Que elevaron ademais moitos premios Porque cando falamos de conservas Moitas veces eh, a xente asocia outro tipo de produtos Bueno, pois pues, cando éramos estudiantes E tomabas unha conserva, pois, pues, defabada E eran, bueno, uh -huh. tiñan a calidade que podían Do, ah, do momento, entendo E sí, sí. estas conservas, de tanto de cocido como de lacón con grelos E... Eh, teñen eh, unha calidad extraordinaria. Non levan ningún aditivo, non levan ningún conservante, nin potenciador de sabor, ningún tipo de trapalladas E a mí pasa, a mí que a regalo moitas veces, e incluso cando testamos as conservas, eh, eu non vivo, non vivo en Lalín. Estou as fins de semana en Lalín, pero pola semana non estou en Lalín. Mm. E afixen na miña casa, que na costa, a a miña casa e dixen as, miña, as miñas amizades bovos eh, convidar a probar un cocido de la lín. Mm. E, sin contarle que era de unha conserva, mm. eh, creeron que eu pasara eh, toda a mañá catoleando... Dúas horas... <ríe> <ríe> horas na cociña. <ríe> <Duas horas ríe> de <la maña. ríe> Despois de veinos a cociña e dieron que ali había abertas, pues, non sei se eran sete ou oito mm. latas de cocido... Bueno, agora xa, xa sabemos que aquí había truco Pero, entón... pero ademais do produto Que, como acabas de dicir de Producto de, de, de calidade ¿no? é, é que ademais ofreces algo Que tamén é atraente ¿no? Por exemplo, o crudístico A mellor xa está esgotado que o lacón con grelos con, Por sete euros un, un, Unha ración Que, que sí. é comer... Eh, Ademais, se si acompanhas con outros tipo de pedido eh, sí. eh, Que cho traen a casa, non fai falta ir sí, ao sí. mercadillo Ou supermercado onde o teñen aí tamén que, Claro, eu sempre digo que eh, Tendo unha boa planificación E incluso nos nos pasa que temos Eh, persoas que fan como unha compra grande xuntas, pero eh, ahora mesmo creo que a partir dos 60 euros que, o, que os gastos de envío Ves, son es... gratuitos, e sí, por 60 euros na nosa tenda online vas a comprar eh, moitísimas cousas claro. desde, desde, pues eso todo o que está, ten que ver co cocido facemos unhos elaborados, pues un la, un eh, lacón curado cocido e un lacón con grelos eh, a orella e a cabeza prensada que son extraordinarios uh -huh. Eh, sempre digo que o millor non fai falta que fagas a compra eh, todos os meses pero con, con dúas veces cada temporada vas a ter o teu cupo de morriña suministro, e... suministro, sí. claro que sí bueno, unha cousa que tamén eh, pode ser curioso, pero hai que dicir tamén aos nosos escoitantes eh, amigos. vamos a ver, mira, é eh, o feito de que, por exemplo, unha das cousas que, que vos tamén ofrecedese o xamón duroc, que acabas de mencionar antes que ademais, sí. esa, esa gran reserva mancio, non? que ten sí. moito que ver coa vó, pero é eh, si sale regular é eh, dicir, si ten algún sabes, porque algunhas veces eses produtos pois aínda que estén garantizados, pois te ten pode poder haber algunha malformación e que sei, ou algo sí. que que poida que, pues... que pasaría Pues, eh, contactar con con nós, é dicir nós cando enviamos os pedidos, aí hai un correo electrónico e se hai algún tipo de problema, recollemos a mercancía e eh, se envía unha nova. é pues, eh, pues eh, unha un, garantía, lógicamente. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eu eh, comentaba porque porque hai veces eh, non suele ocurrir, pero o feito de que un xamón pois, pues, sábese si que está ben feito, ben curado e tal, pero ás veces pode ocurrir que que, que que teña un mal sabor o final o coso... Sí, así, sí, no? Sí, sí, no. Temos, eu, eu creo que cando as empresas teñen xa unha transitoria como a que nos temos, que son 76 anos, claro. é porque tes unha resposta co cliente eh, uh -huh. a que, o que lle das seguridade. Aí, pois creo creo que foi a semana pasada. É moi raro que pase, pero pasa a semana pasada xustamente nun pedido de unha persoa que pideu varias pesas de panceta rechea asada, que tamén está riquísima, con os no, produtos... No que que que non que xa están cociñados, os os facemos aquí, non levantan tampouco ningún tipo de, de, de conservante va aí envasado baleiro. Bueno, pues uh -huh. pideo, non sei se eran 5 ou 6 pezas e mm, lle fize unha foto a unha das pezas que perdero baleiro. Ah, Por vale. lo que fose, cinco, peza, sí, cinco sí, pezas, cinco sí. pezas estaban ben e unha perdeu baleiro. Bueno, pues evident, evidentemente eh, se recolle esa mercancía nos temos unha trazabilidade de todos os produtos se recolhe esa mercancía e se envía, por suposto, outras en custe xe vale. o final eu creo que a calquera empresa seria que este no mercado o que lle interesa é que os clientes estean satisfeitos claro, co claro, claro. cos produtos. Sí, sí. fallos que poden ocurrir, eu por eso de que quería resaltar o feito de que que se fai cargo a empresa, quer decirse que non é que pides unha cousa e eh, se o esquécense. No, no, no. eh, eh, aí está a referencia eh, formal eh, eh, de produto como, como ten que ser, que é o, o, o que o dixía non? E eh, despois claro. outra cousa que que tamén, mm, tamén hai eh, que destacar é o feito de que para o teu cocido cualquier cousa estas eh, recomendades, non? Perdón, non te non te que, que digo, que para o, para o cocido, si sí. eh, non sei cada familia fai como lle parece e tal, claro. pero, hasta, pero tamén recomendades. Eh, mira, é eh, mellor así, así andando, verdad? Claro, nós temos eh, despois, a eh, decir, o pedido se pode facer a través da tenda online, pero mellor que non se manexe tanto nas compras por internet. Temos eh Eh, temos unha persoa ao teléfono mm. eh, oito horas ao día que Caray. se encarga de, reco de recoller pedidos Ajá, eh, mm -hmm. eh, atención, atención ao cliente e recoller pedidos e eh, esa persoa eh, recibe moitas consultas pois pues, o que nos estás comentando eh, que me aconsellas máis ou un lacón eh, xa desalgado ou que teña que desalgar mm. somos dous de familia que producto claro. Eh, claro. le varía ou claro. que levo canto levo de costela o canto levo de, de codillo canto levo de pata o, uh -huh. e chourizos de deste de boleiros e cantos de botarei uh -huh. entón, sí, sí. eu creo que tamén este tipo de que nos pasan as tendas, nos temos dúas tendas uh -huh. se si algún día quereres facer unha excursión a la Lín, Andar. Estaremos, oh, estaremos encan, encantadas de, de recibirvos. Nos temos eh, dúas tendas, unha no centro de, de La Lín e outra onde está a fábrica original. Uh -huh. eh, eu creo que unha das, dos, nosos en, dos nosos valores engadidos é eh, que as persoas que están nas tendas eh, uh -huh. eu creo que chaman atención polo trato que teñen co público que saben que, son, que saben atender, que saben atender. Saben atender, atender, son claro. extremadamente so yo creo que sobre todo saben escoitar escoitar as necesidades das persoas que van alí, pois pues este tipo de cosas que falávamos agora. Uh -huh. E entonces, mmm, cando nos preguntan Bueno, neste 75 anos de historia Que agora, pois, pues, exportades a varios países Eu sempre digo que todo empeza Porque ten, decir, das, das nosas tendas Sale unha referencia Que é un producto e unha maneira de atender o cliente Vale, vale, perfecto uh -huh. Pois, eh, tamén parabéns por ese traballo Perfecto, eh, eh, ese, esa atención ao público Tan interesante e tan bonita, claro que sí Bueno, que, creo que, eu, eu que... A, a todos nos gusta Que nos, que nos atendan ben non? Cando imos Hombre, comprar algo E tanto uh -huh. Eu queria te preguntar eh, A que países eh, saí des despo... en de... Fora de España quero Francia, Poli... Alemania o... Si sí, sí, eh, En Francia En Alemania En Suiza uh -huh. En Bélgica eh, Quizás estes sean os, os principais destinos Que, nos que, nos que sí, temos presencia nos que máis. Perfecto, a verdade é sí. que eh, Bueno, tamén tendes aquí destino en, en Cataluña Me parece que aquí en Barcelona Me parece sí. que tamén tendes Ou polo menos, non sei se si en Hospitaleto ou por aí Hai unha ah. tenda que, te, que está especializada sí. en cursos Bosas tamén Sí si, sí, si, sí, sí. temos, temos un distribuidor en Cataluña Que, que fai que teñamos presencia en, en tendas Eu hai pouco estive en, en Barcelona e un día pasando por, bueno, por unha rúa uh -huh. eh Fillo de porque vin produtos nosos nun escaparate. Sí. Eh e si sí que temos, temos en, en que de todo o estado, eu creo que Cataluña é un dos dos sitios dos, donde máis tenores compradores. Si, Tamén somos moitos galegos. Tamén. Tamén é verdade. Vale, vale. Pois eh Dentro do territorio español é un dos, dos sitios nos que temos máis distribución e máis presencia. Moi ben, moi ben. Para de Galicia. Pois, entonces nos tamén aportamos un grauciño de área para que continúen facendo. Eh, exactamente. Sobre todo o Mediterráneo. Os galegos do Mediterráneo seguro que se no, a, acordarán. Os que nos están a escoitar e outros que nos poden ver en outros sitios, uh -huh. pues pois tamén. De verdade, é que xo agradecemos moitísimo. É unha... Para nos é unha honra e un placer poder eh, falar contigo. Eh, de feito, pois, non sei algo de satisfacción también tenemos por el efecto de, de poder felicitarte por a ti y a yo, todo el equipazo que tendes ahí en el municipio la, la Linense. Ah, que, hay un equipazo de... Eh, porque... por... Eu estou mirando aquí, na, na e dicho un no. montón de xente hai que nunha fotografía que non vexo. Así ah, siempre sí, son. son, son <ríe> no, o prazer, son. o prazer, é meu eu cando recibin o, o correo de Julius, recordaba perfectamente a anterior. anterior vez que falamos, non sei canto tempo hai, pero aí xa uns anos. <ríe> bueno, que, sí. pero, pero acordábame perfectamente, entonces o agradecemento é noso de que nos deades eh, a voz. No somos fiéis, non fromor A verdade é que sí. a verdade é que eh, fainos ilusión. Por certo, uh, o vosso lema de entrada na na páxina de Bing, se besa xa la link traifame. O resto o encargámonos Claro, claro, claro, claro, claro. O, o único que non podemos eh, combater é cando alguén vendes ganado. Aí non hai nada que facer. <risa> non lle podes ofrecer algo de comer cando está farto, claro. Sí. claro. Sí. Bueno. pero despois eh, temos para todo gustos. Muitísimas sí. gracias, un uh, novamente Cruz Dalle, un aperta grande a, a todo equipazo da nosa parte. Pois ma, reitero me que as gracias e temo las que darnos por por eso, por levarnos ata aí. É eh, unha aperta moi grande para, para todos os galegos e as galegas que nos están escoitando. É es, es que se ponen en contacto vosotros precisamente nesa páxina que mencionamos antes, embutido en la linense.com para poder mercar cualquera dos produtos que ofrecedes, que por certo seguro que algún escoitante xa estará tomando nota. Hombre, xa está tomando nota. Eu polo menos pues, teño presente. <risas> exactamente. <risas> eh, Moitas grazas. Veña. Grazas a ti. Vamos a despedirte con música, veña. Chupano de todas cores ay ay teño chupano na pano de todas cores te quero te quero prenda mia te quero te quero prenda mia te quero alma mia teño chupano Velo, se non sabes peinar. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Galegos no baix. Un any més, la tardor a Sant Boi és temps de jazz. Cada divendres, des del 10 d'octubre fins al 22 de novembre, 34ª edició de la mostra de jazz a Sant Boi, als casals de barri de la ciutat. Gaudeix d'una programació en el que estarà representat el millor jazz nacional e internacional. Per tu, que t'agrada el jazz, és una cita ineludible.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 Bueno, pois o outro lado do fio telefónico temos a, a un, unha persoa que acaba de ser premiada, que eh o que leva adiante as adegas Bordel. Eh uh -huh. do, Don José Antonio Meixide Fernández, máis conhecido por, por Tonecho. Moi boa tarde, Tonecho. Hola boaa tarde. Muitas gracias por atender a nos chamada e noo convite. E, e en principio antes de que se me esqueza moitos parabéns por ese póxe a gasalla eh, Premio mm, eh, tan importante que acabades de recibir a, me parece que a semana pasada non teñ entendido E o sábado o sábado sábado, sábado. Outro... moiitas Una... a... un uso de prata ademais. <risa> Jolín sí, sí, é, Digamos, dúas empresas As que unha no ámbito dos viños E outra no ámbito agroalimentario En este caso, pois pues, era embutido la limnense, uh -huh. Que é unha empresa xa de, de moita Digamos, moi importante Ao mesmo tempo xa de terceira a cuarta generación uh -huh. E de ámbito xa, digamos, de, de o industria de transformación bueno, importante. vostede tamén, tamén é importante, posto que además nós somos máis pequenos, nós no bueno, somos máis pequenos. Bueno, pero... humilde, pero pero de moito importan... importante. Moita importancia sí, posto sí. que vostede, acá, vostede ten, ten a honra de, de, de recuperar algo que que bueno, en Sarandóns pois pues, non se, se levaba o, a, o cultivo do viño aí era reducido e, e vostede pois familiarmente decir, pois le puxo en marcha esa adega Bordel que, uh -huh. que, que, que está desde o ano 2010, non? Sí, levamos eu trabalhando no mundo da viticultura e dos viños, digamos, levo máis tempo, uh -huh. dediquei moitos anos o mundo do ensino investigación, experimentación mm. pero desde de, de un punto de vista de carácter privado a nivel familiar mm. levo, si, pues levamos prácticamente esos 15 anos mm -hmm. eh, con unha trayectoria, pois, bueno, que ben sabedes en empresas deste tipo eh, o tempo é moi necesario, porque non é doado mm. eh, depende moito de... de, de de plantación, que sí, sí, sí. entrar en producción, es decir, que es un proceso lento, uh -huh. dado que por eso normalmente, pues, las adegas, también la mayoría, sacando grandes grupos empresariales pues, casi todos dependían de generación, ¿no? Uh -huh. Bueno, algo que eu quería decirlle todos os nosos ecoitantes que, que vosotros eh, Estades traballando en algo que antes non non, non, se, non se explotaba tanto e aí no municipio de Bregondo, non? non? non existía, non existía nada. É decir, agora sí que existe xa algunha outra, digamos, fincas, uh -huh. fincas de viñedo pero non uh -huh. non non a Teiga. é a única e eh, eh, bueno eh, a única é eh, eh, cando nosotros a eh, creamos pues, eh, non existía ningún ano uh -huh. nosotros estamos no límite tirando hacia santiago eh, considera segundondo forma parte do dentro da de indicación xeográfica protegixida viño da terra de Betan a comarca uh -huh. somos digamos a no límite do, do camiño hacia Santiago non tirando uh -huh. tomando como centro Betanzo entonces esa este concello inda que si tiña viticultura pa autoconsumo, para autoconsumo para, para faixar moito tempo pero non tiña tradición digamos de haber conservado adegas ao traveso do tempo e ademais eh, poñer en valor o feito de que vostede recolleu algo, ese, algo que non se eh, explotaba ou polo menos non se, non se cultivaba que era o branco lexítimo eu... si, si, vamos a ver a branca lexítima é unha casa que que leva moita historia sí. en toda a comarca. Uh -huh. Tamén morlle de Ferrol, hasta Coruña, e aquí pois pues hasta Begondo, non? Uh -huh. Que é basicamente o territorio que poderíamos decir que pode producir uva de calidade para producir viños igualmente de calidade, non? Uh -huh. Entón, esa, esa branca legítima era unha caste que estaba-se praticamente perdendo. Uh -huh. Existen máis puntos de Galicia, existe basicamente de forma tamén interesante na zona de Barbanza e a mm. pertene na, tamén en no, nas terras do Navia mm. na Meguera de Muñiz mm. e despois que chaman Blanca País mm. e despois eh, estaba tamén ubicada en Betanzos históricamente que para que despois agora está xa en varias denominacións están a ribera Sacra está na Terra do Miño Eh, digamos que está xa en, no, no, Está en, no Digamos, en área de Pontevedra mm. eh, No Morrazo mm. es decir que a Blanca Legítima ahora Xa está incluso como Variedade autorizada mm. En varias denominación de calidad Pero mm, Eso foi a raíz De haberse impulsado Desde Betanzos Igualmente que desde Barbanza Iria Igualmente que desde Negueira Para que vea tanto, tocou xogar un papel un pouco, digamos, en ese sentido, eh, inicialmente máis importante. Moi ben, pois, parabéns por eso tamén, eh, que, que non todo sí, o mundo... Si, eso quizá que sea unha das, das cuestións máis a ter en conta, non? Mm. É dicir, temos no... un elemento que nos identifica, claro. eh, temos unha caste que hemos catalizado, unha caste, que incluso era unha caste moi importante importante do ámbito de, de consumo, incluso como uva de mesa sí. é dicir que é unha caste moi original moi especial, con moita potencialidade e eso fai que ahora mismo pues, esté posicionando no mercado cada vez máis representación Mm, moi ben, perfecto. Bueno, agora temos que dicir todos os nosos coitantes que podense poñer en contacto con vostede aí na Adegas Bordel, pero os viños que vostede non sei, comercializa son o Bordelar, teño entendido, o, bolanco, sí, o Bordelar sí. e tinto e o Xeixedo, non? Si, sí, esos son os, digamos, dentro da indicación xeográfica protexida, agora mesmo son as dúas, as dúas marcas. Mm tres tipos de, de viño un monoborietal de branco lexítimo que é o xeixedo uh -huh. outro digamos de tinto que é basicamente mencía uh -huh. e outro bordelar que é branca lexítima nun setenta, oitenta por cento con un 15 20 por cento de agudelo que é a outra caste que tamén digamos está dentro da da denominación de calidad de viños da terra de de Betanzos. De Betanzos. Entonces ese esa estrés, esos este tipos, digamos, de, de viños que trabajamos son os que dan, uh -huh. digamos, eh, cabida ao que é dentro da indicación xeográfica protexida. De nós no... hacemos máis cousas, sí. pero xa están fora, digamos, da indicación xeográfica, xa estarían como viños de mesa, ¿no? Aja. Moi ben, eh, eh, eh indicado perfectamente. Escoite, para puñerse en contacto con vostede, eu atopei na na nas redes adegasbordel@gmail.com. Sí, sí, exactamente porque, exactamente. porque a a a páxina aínda non está, a páxina web ou digamos Bueno, ba, hai algo, está, digamos hai dados de alta un pouquiño, pero si, sí, a verdade é que nos falta aínda moito camiño por andar no ámbito da la comunicación, pero bueno, ahora mesmo o teléfono, mais con esa con ese correo electrónico serían serían árduas fórmulas, digamos que tendríamos para poderse poner en contacto con nosotros. Sí. Pois, já saben, volvemos a repetir, uh -huh. a, a Degas Bordel arroba gmail.com que é unha, unha fórmula ademais económica e barata porque non hai que pajar para pa, pa chamar non, non, non, non hai que <risas> ahora mismo está así eh, después... eh, fai un momentinho falabase do viño de Nigueira sí, que é sí. o branco legítimo o branco Nigueira sí. que precisamente é de cirquiño de Suneu claro que sí, sí, sí. <risas> de cerca xa de Asturias También sí, bueno, el sí, sí. cru, Itaú en Barça... Río, cruz, cruzámoslo en Barça y en Asturias. Claro, sí. Claro, claro pois de verdade, entonces foi para nós é unha honra e un placer de terte aquí precisamente eh, tonecho, pois a, a, mo contándonos como como como mm -hmm. des ese traballo tan importante de poñer en valor pois o viño na zona de Benanz, Betanzos que non había tanta no. eh, en Betanzos existen agora mesmo pois unhas 4, 5 haegas da de alta mm. que todas elas elaboran viños blancos e tintos dentro da dentro de indicación geográfica protegida. También existen alguna otra pequeña adega, también existe algún Loureiros, uh -huh. pero de principio, bueno, mentó... tanto fue una gran área de producción uh -huh. de viños. Sí, sí. Pero... Así que, bueno, digamos no fue a mais, eh, nos estamos intentando, na medida do que podemos, o, eh, ser capaces de poder ter cada vez viños máis representativos, de maior calidade, uh -huh. e sobre todo, identificados co noso canos área lindada ao que é o Atlántico Norte tirando a Ferrol, ¿no? Es decir, que nosotros nos movemos desde A Coruña tirando hacia o norte. Por claro. tanto, ese é un pouco o, noso, o nosa trayectoria. Ahora mismo estamos en Miño, chegamos hasta Miño, pero vamos, bueno, que se pode eh, probablemente o futuro esa, esa indicación geográfica pode culpar outros espazos, outros concellos, claro. sempre cando lógicamente cumplan unas condicións óptimas para poder producir uva de calidad e ao mesmo tempo que existen iniciativas empresariais que ha sido de sexo. Non? Muy ben, moi ben. Bueno, vosted sementou precisamente, foi o que eh, puxo en marcha ese traballo eh, eh... eh, e é que, que o imiten está moi ben, a verdade. Que, eh... Eu axudei, eu axudei. <risos> Hai moita, moita xente detrás que, que no, dentro do anonimato. Non é decir que son anónimos porแกn porque eran viticultores adegueiros de Betanzos que toda a vida sí. trabajaron e defenderon estas castes. Uh -huh. Outra cuestión é que, bueno, no ano 2000 se lle dou forma a unha figura de protección de calidade, que era uh -huh. unha indicación xeográfica protegida, e aí, pois, pues, non nos unimos por pues, nada máis que eh moi poucas adegas, non? Uh -huh. Entonces, é o, bueno, iso non fou cometido actualmente, que pode modificarse en breve espacio de tempo, porque esas fincas que vos contaba, que se están plantando de novo, pues probablemente pode algún ardeler desembocar a súa uva ou ven as bodegas existentes ou ven elas crear bodegas propias, non? É dicir que o camiño está, digamos, aberto para poder tomar cada vida moitas outras iniciativas, non? Moi ben, moi ben. Mm -hmm. Perfecto, unha cousa extraordinaria. Aí, por certo, quería non me quería esquecer de que hai un teléfono tamén para po poñerse en contacto con vostede, que me... Sí, o teléfono é o 659 mm. 823973. Vale. Oh. Moi ben, moi ben. Bueno, que que que é importante que, si que se algún se... día queremos emborracharlo xa sabemos a dónde temos no, no, que chamar bueno, no, emborrachar no, si... non no, poden no. no. porque, no, no, porque no. despois hai problemas no, no, no, no. tomálo <risas> con moita calmiña e con moita serenidade ¿no? eso é es. <risas> eu digo, digo <risas> hay <que emborracharme>. degustando o <risas> máximo posible degustando o máximo posible bebéndolo pero sin empuxalo claro. exacto, exacto muy ben, tonetxo, para nos é un prazer, llevo e má honra de aquí con nosotros Nosotros Nada, moitas gracias este, a vos de, de por acordarvos de, eh, eh, de esta área máis de bodega, vale? Bueno, a bodega eh, sigue traballando, eh, me parece que vai a aumentar a cantidad de, de plantación, según teño entendido, non? Bueno, estamos, eh, vamos a ver, vai a depender un pouquinho de como como vayan evolucionando os mundos, mm -hmm. eh, a familia... e eh, que poida haber alguén que poida aculler o testigo É dicir, xa sabedes que son O xindío o mundo rural está nun mundo moi cambiante Claro sí, E eh, sí, bueno, tanto. está todo evolucionando a unha velocidade moi rápida, non? Uh -huh. entonces uh -huh. pues nunca sabes o que pode ser Nos, eu personalmente, pues estou facendo todo o posible Pero o mellor todo a pouco É decir que, pero bueno E eh, inda que todo se xa pouco, sempre queda algo Sempre eu herdei este afición polo mundo da froita, e polo mundo da viña e polo mundo do, do agro sí, sí. pois herdei no, da, dos meus antepasados algúns incluso sin conhecelos non me, fi, non me fixo falta conllecelos para ver o que eles les gustaba, tiñen xa viñas tiñen froita, tiñen hortas entón todo eso pois vai formando parte da nosa sí, sí. da nosa cultura, non? e todo vai formando canteira e despois nunca sabes Pos pode ser un neto, un bisnet, un catanet, e a eh, mundo, o mundo segue, nós pois chega a momento que nos teremos que poñer un poquíño ao lado e deixar que os máis xóvenes pois pois poidan seguir tirando, o que me O que certo é que ese digamos ese eh, ese cemento fundamental mm -hmm. proplantou no este de para que despois poidan outros sí, neste caso eu iniciino vivía meu pai aínda, ele estaba moi contento con, con esta iniciativa, xa era, xa era man, bastante maior, a el lle gustaba moito todo isto, entonces bueno, pues pois son cousas que que me tocou a, a min, por tamán por cuestión de estudio por cuestión de bueno, eh, e aí onde estamos, andando mm -hmm. Que no se perda todo esa toda esa cantera que que había feita ya desde, de forma secular no. Uh -huh. Bueno, unha cousa que compre moitísimo eh, poñar en valor, que é o que lle dixen eu fai momentiño e ademais ese rincón coñecido como ladeiro ten moito que ver con, con, con esa explotación, que é seguro que vai a ter moitísimo éxito, porque nosotros, cando, gracias, cando, gracias. cando, cando entrevistamos as persoas despois teñen mmm, pois éxito, e, e somos talismán para as persoas que entrevistamos Gracias, gracias O bueno. galla se cumpra ese, ese objetivo Claro que Vaya. sí, claro que sí Eso, Ese é o noso desexo, polo menos de, Pois, pues, Tonetxo, agradecemos moitísimo a, a, tua, o, o teu, a tua dedicación Estes minutinhos que nos dedicates e, Nada, estamos e, a vos a disposición a seguir, e e nós se... tamén vos agradecemos a vos Que teñades esa, esa ilusión E esa gana de comunicar Que para nosotros tamén é moi importante Inda, Incluso os que non dedicamos moito tempo Por falta tamén del porque é bem certo que para comunicar hoje em dia também há que bueno, disponer não só de de, de medias, mas também de tempo. É, se te dedicas ao campo, há de, há, claro. há, não é, não, os tempos são limitados. Uhum, não? Ademais, bueno, hoje em dia... También se requieren cualidades especiales, también, y eh, bueno, a veces no, no se puede tener todo. ¿no? Sí, y, a, y a veces hay que invertir para que fagan o que esto nos estamos a hacer. A eh, verdad, está claro, yo está que, claro. Lo que importa claro. es que, que, que nosotros se, te, sentímonos muy a gusto, precisamente, dándole dan, a conocer a todos los galegos del Mediterráneo que estamos aquí comunicando, que, que saiban que Adegas Bordel... Ten moito que dicir, e sigue facendo cousas interesantes. Exactamente. Adiante, moi tu, pois, moi adiante pois, te han, te han Para ti e eh, todo e eh, para todo o equipo que non gracias, non esteis sozo. Así así o transmitiréi, así o transmitiréis. Moitísimas grazas e hasta outro momento. Un soño. Graças, aperta. Una aperta Dios, gracias. Gracias. Silva Redonda presenta. Rumba Bar. Ai moreno que eu quero ir A bailar o agarrado aí Ai moreno que eu quero ir A bailar o agarrado aí Ai moreno egos Novach con Armando Fernández y Julio Cougill Galegos No Baix Road Music aos dimarts de 8 a 9 del vespre a Rádio Sant Boi Road Music música de carretera e quilômetros de cançons aos dimarts a les 8 de la tarda presentat per Llorenç Roca <totipos> Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta charada. al programa de cinema de Ràdio Samboy.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 45 anos am tu Galegos no baixo Vamos á segunda hora con falando cun gaiteiro de sona. Vamos importante. a falar de, ga, de gaita. Claro que si sí, vamos donoso, de un grande, un grande Ibáñez. Vamos Otras a dun, Vamos Oscar. a falar. Con boa tarde, Óscar moi boa tarde, que tal amigos? moi boa tarde, benvido moitísimas, gracias por aceptar o noso convite que sempre que intentamos comentar con vosotros, sempre estás ao ah, oh carón, oh, carón agradecemos xe moitísimo eh, poitos, moitos parabéns por ese traballo bueno este ano, concertos a todo meter eh? parece ser que o último hai pouquinho, hai imperido da guiar, non? Sí, tuvimos mucha suerte, fue un verán que estamos muy, muy, muy agradecidos, la verdad, muy agradecidos por este verán que, sí. que bueno, que, que pudimos uh -huh. eh, tocar en muchísimos sitios, la verdad de que no solo de Galicia, sino sí, sí. que salimos a Península también, Portugal, claro, claro. fuimos dos veces a Italia. Bueno, estuvimos uh -huh. en Barcelona, en Calaf, ¿lembras que se sí, dice sí, sí, que sí, íbamos sí, sí, a estar? Sí, sí, Pues estuvimos finalmente en Barcelona, a ver si tenemos... Estamos trabajando en nuevas en novas posibilidades vale. para para o próximo ano, a ver si, si somos capaces de, de conseguirlo. Pero, bueno, moi contentos, trabajamos un montón este ano. O peche de xira vamos a ter a finais de novembro, sí. e ainda non podo desvelar onde, porque sorpresa uh -huh. ainda, sí. pero que temos ainda pendente por diante, antes de rematar o ano, este concerto fin de xira. E no medio, pues estes outros proxectos gaiteiros, sí. máis comprometidos, nos que ando pois tamén muy, muy traballando, en, ¿non? Enrollado, como dices, <risa> sí, rola, he algo que ten que ver con, claro. con unha cosa que ten que suceder o día 26 de outubro, non? Ese sexto Son da Gaita, non? Pois sí, o Son da Gaita é un un evento pois a verdade é moi interesante, evento gaiteiro, hmm. eh, pois para reunir un encontro de convivencia, hmm. para reunir e disfrutar cos millores gaiteiros do país ao vivo traemos eh, gaiteiros da Asociación Cultural Paidacana que presido dende o ano 1995 Carai. pois eh, traemos eh, gaiteiros de todo o país uh -huh. eh, para bueno para eh, que podan amosar uh -huh. distintas maneiras de entender o noso instrumento as distintas estéticas, distintos estilos de, distintos eitos de tocar aberto, pechado mm. con técnicas máis arcaicas e antigas, e técnicas máis modernas máis modernas xente mm. pois, que ven do mundo do tradicional, de aprender eh, cos vellos nas aldeas pero xente tamén que ven de formarse paralelamente nos conservatorios o sea que realmente pois é un, un evento Eh, que trata de aglutinar o sentir da gaita eh, pois sin desar a ninguén atrás que sí, sí. colectivamente dunha maneira pois moi aberta para que mm, todas as tendencias teñan eh, visibilidade eh, este entorno gaiteiro mm. que, bueno, pois pues, nos juntamos unhas 200 persoas habitualmente nestas últimas edicións mm. e nun espacio pechado en riguroso silencio sepulcral silencio Quase. eclesiástico escoitando, eh, música tradicional absolutamente, donde os intérpretes son os verdadeiros protagonistas. Sí. A, Por que a necesidade deste evento? Porque habitualmente nos asistimos a moitos eventos festivos, eh, hmm. eh, donde sí que intervenen os gaiteiros, si hai festivales, si hai festas, pero a música de gaita pasa a ser secundaria. Mm. O principal, moitas veces, é a festa gastronómica, claro. a xente está falando, bebendo, comendo, e temos a música dos gaiteiros de fondo. Xustamente quixemos facer un evento donde lle demos a volta a iso, no donde os gaiteiros estén en primeiro plano e uh -huh. donde o público escoita, disfruta, en silencio sepulcral, en silencio, xa digo, eclesiástico, Eh, pois, eh, a, admirando e sí, sí. disfrutando de, de cantidade de tremendos intérpretes que temos no país grandísimos eh, intérpretes grandísimos figuras eh, da gaita, non só as que consideramos eh, máis coñecidas e artistas mm. fora desa capa do mundo artístico hai un montón un montón de gaiteiros e gaiteiras con un nivel espectacular con moitas mm. cousas que dicir e a todos eles tratamos de ir traendo ano a ano, vamos pola sexta edición a Pollo que é un oh, yeah. de gaitas e de gaiteiros por excelencia e mm. os convidamos a vir e eh, eh, bueno con proxectos incluso de futuro. Falaba de, de gaiteiros da Galicia eh, territorial fundamentalmente, pero estou tratando de que esto se abra un pouco máis e que non tardando moito podamos tamén incorporar a gaiteiros galegos da emigración. Muy ben. Entonces muy ben, vamos a tratar de ter eso moi presente porque queremos que cesa o evento de todos e de todas dos que estamos na Galicia territorial pero tamén de todos os galegos e galegas que están fora. Que... Por eso tratamos tamén de colgar nas redes pois todo o que facemos para que a xente o vese e disfrute claro, claro. Sí, sí, de todos os que aprecian tamén o noso instrumento por certo, eu vin no, no, no letreiro polo menos no, na, na información que nos chegou que un, os solistas son de grande nivel, como acabas de decir algún deles que pasou xa polo conservatorio como por exemplo Nadia Vázquez que ademais é unha, claro. unha, unha Persona extraordinaria, ¿no?, que te han concert, feito concertos de, en, en, en toda Europa, ¿no? Eh, eh, eh, eh, yo... Claro, que si, podemos, si me permites, podemos repasar un, muy rápidamente sí. ese cartel que pienso que paga pena claro, mencionarlo. Claro. Sí, sí. Si me permites un, un sí, momentiño, pues claro, claro, vamos claro, no teníamos... a hacer... Temos o, o, o evento dividido en varias seccións. Sí. Na primeira sección de grupos vamos a ter a Noitarega de Vigo, que un grupazo absolutamente referencial sí. eh, do país. Bueno, Fiz unhos discos nos 90 que penso que ca... wow. a, a maneira de entender a música a tradicional. Temos o, os gaiteiros da Rías Baizas que traballan na línea de Ricardo Portela, no toque mm. pechado de Ricardo Portela, mm -hmm, moi interesante. Sí. Os gaiteiros de Eidos que estes eh? foron eh, gaiteiros que acompañaron durante muitísimos anos a Pepe, temprano, magnífico, xa desaparecido por... por eh, bueno, pues, eh, xa non está entre nós, hmm. temprano, que ademais un amigo que o quería muitísimo Estes gaiteiros tocavan con él e eh, acompañaron a agrupación Eidos por todo o mundo, van vir hasta apoio tamén. Faz vale. un apartado de publicacións que vai vir Ramón Piñeiro, antropólogo, historiador, especialista sí. en música atrás do país para presentarnos a súa magnífica colección chave-mestra sí. da editorial A Central Folke. Central Folke sí. Ten un montón de publicacións dedicadas a música tradicional e dentro delas, pues, unha sección moi concreta dedicada a gaiteiros do país. Sí, sí. van a falar disso, vai estar Andrés Vilán. Pois pues mira, que o coñecín no ano 89 na agrupación folclórica Celme, recorrimos todo Europa xuntos, tocou conmigo tamén como percusionista baterista e está facendo un gran labor dentro da difusión e, a, e, a, e de regrar un pouco tamén a técnica do tambor galego, vai presentaros un método de tambor galego. Logo vamos a ter a presencia de distintos artesans, e, mm. bueno, pues mira, en este caso vamos a contar co de Gaita Seivane, con Álvaro Seivane, que ven coñecedes porque tuvo unha gran traesectoria en, en Barcelona. En Barcelona, tamén. claro, sí. estivo aquí, estivo. Sí, sí. Claro, eh, vai a estar tamén Saneco, do Obradoiro os instrumentos musicais de Saneco porque entendemos que a percusión eh, non se pode entender a gaita tampouco sin a percusión, entonces claro. entón eh, nas últimas edicións pues, estábamos traendo pues, artesans de gaita e este ano dicemos, non, bueno, non, hai que incorporar tamén os artesans de percusión porque queremos incorporar a todos e todas os que trabajamos alrededor eh, do noso instrumento nacional ¿no? sí, sí. Eh, temos unha sección de salistas pois pues, onde salemos traer sempre alguien de cada provincia e unha persona maiores de Vigo, porque en Vigo hai unha cantidad de gaiteiros increíble e, de un nivel brutal. Entón, traemos un por a provincia da Coruña, ben Suso Bamonde, ah, por a provincia es que de, de, de Lugo, ben Brais, Monsardín, ben de, de Afon Sagrada, que, además é o sí. professor do conservatorio sí, en, en Lugo, na uh -huh. ciudad de Lugo, Isidro uh -huh. Vidal, dende o Carballiño, representando a Ourense uh -huh. Nadia Vázquez, ven por a provincia de Pontevedra, denda de Guarda uh -huh. y por Vigo, que si sí dicen que sempre hai un máis que ven por Vigo Porque en Vigo hai moitísima xente Nada máis e nada menos que Anxo Pintos eh, Que era gaiteiro sanfonista en Berro Gueto Unha sí, sí, sí. das persoas, bueno, pues, absolutamente referenciais do folk D actual E que bueno, que agradecemos Moito, moitísimo que sean con nos, nos Vamos a dar a oportunidade de que sean con nos Pelica de Can, que está eh, formados por Leni Pérez eh, Pandeireta, voz, que a quero moitísimo Unha gran cantante e coñecedora da música tradicional Seguro que toda a xente vinculada aos grupos eh, De pandeireteiras mm. E incluso da, de dos centros galegos A coñecen ben, porque imparte moitos cursos A través da secretaría Nacional de Inmigración profes, Profesora, sí, sí, profesora Claro, profesora está incorporada tamén, o sea, integrado tamén por Marcos Campos, uh -huh. que é un gaiteirazo tamén eh, creado no entorno eh da Universidade Popular de Vigo, uh -huh. da banda de gaita Saraval, que a dirixiu nestes últimos anos, e uh -huh. está incorporada tamén por Ernesto Campos, guitarrista gaiteiro, que dende os anos 90 creo que creou unha estética absolutamente única e unha de unha maneira de compoñer para gaita que tamén eh fixo un abriu un camiño pois moi importante para novas composicións e nova maneira de, de, de novos repertorios para o instrumentos non? O sea, que temos unha edición, penso que, mm, fantástica. Animamos a todos e a todas a que nos venhen a acompañar, Tois, pois temos un Santar con a foliada aberta, onde o público da mañán que estaba, pois, admirándos en silencio e tal, por la tarde pode ser partícipe, e sacar os seus instrumentos e tocar, porque, bueno, pois pues eu penso que... Já am sesion, logo. <risas> claro, porque unha das partes que nos parece máis importante é a convivencia. Que que, que, que este evento non seja un mero concerto, sino que seja un espacio uh -huh. de encontro, de convivencia, un espacio para encontrarmonos anualmente, eh, para, para vernos, e tamén para compartir, para dialogar, para Eh, tocar xuntos eh, máis mm -hmm. alado artístico, non? Entón, esa parte festiva, máis lúdica e de compartir, pois penso que xoga tamén un papel importante e que, e que tamén anima a que moitos dos asistentes, pois, queran, queran estar, porque tamén teñen o seu momento onde poden participar, non? perfecto unha un, galicia un... enteira de gaitas fixe fixe unha descri... descripción fantástica o non somente do, do cartel senón tamén da, das persoas que van a, a participar eh, bueno ti tamén estarás, non? eu estou pero sempre desde un punto de un segundo plano eu organizo e estou presentando eu vou ser o presentador do evento entonces estou pois nunha nunha tarefa diferente vale. eh, non, non como intérprete Si non, pois, a mí me gusta me tamén, eu teño pois os meus espectáculos e as miñas cousas, pero mm. tamén me gusta despois facer cousas para os demais. Vale, vale. E crezo, mm. creo, que idear eh, este evento eh, pensando nos demais, creo que, bueno, no todo colectivo gaiteiro, no, en todo mm -hmm. colectivo gaiteiro eh e pensado non só para especialistas, sino para calquera persoa claro. sensible a música tradicional pois creo que son labores comprometidas que van ligadas un pouco tamén a nosa tarefa profesional, non? Hai que ter tamén unha parte un pouco máis mm, lúdica tamén ou unha parte mm, eh, non interesada donde pagamos cousas para aportar para que o noso entorno e, a, e o noso espazo Eh, da música tradicional pois tamén se amplíe e mm. hai que, se, que generar movimento tamén non claro. non podemos queixarnos de que son os festivais ou que non nos chaman ou non hai eventos, non hai concertos pois o mellor tamén hai que ter iniciativa e crealos, cando non hai que, hai que crealos claro. e esta é unha tamén unha desa, des tamén un pouco esa función, crear eventos por e para os gaiteiros por e para a nosa gaita Perfecto, o sea, están convidados todos os que quieran a chegarse ali a apoio precisamente ao Pazo de Besada para o día 26 de outubro. Por certo, Por de... os que non poden asistir en persoa, pois que estén atentos a nosas redes e vale. que poderemos ir subindo pois todo o que ali vaya acontecendo. Moi ben, moi ben. Vale. Bueno, Nada, esa... poengas gaitas todas nunha avenida... E cubre na anteira No, pero este, neste caso vai a ser todo Como dí el, eh, eh, no pazo o sea, Bueno, cosa... si, non pazo sí, Toda, toda a parte do pazo E toda a parte da mañan E despois nos vamos a un restaurante Para facer a parte da tarde do santar e a foliar Eso si sí que facemos no restaurante Casa Laura en Campelo Que ademais aproveito para enviarlles un saúdo Porque nos brindan todos os seus salons mm. eh, Claro uh -huh. que non é fácil tamén encontrar un espacio no. Donde se deixen e tocar Claro Claro, claro. Entonces a verrá que estamos muy contentos porque eles tamén pues, fan parte deste evento, son sensibles ao espírito do evento e nos tenen as súas instalacións para que, ademais que temos un bo santaar que, que mos, eh, pues que despois nos podamos regocijar y relaxar y tocar sí, sí. Y, y que, que continúe a festa pois hasta ben entrada noite. Uh -huh. o, como dixetxe, que, que que o restaurante para recomendar... A... O restaurante xamase Casa Lara en Campelo Pollo. ¿Casi? Un restaurante de moita zona e que leva moitos, moitos anos funcionando. Eu penso que xa pasou dos 30 anos en... En, en activo, activo vale, pues pues, máis querada porque o millor somos capaces tamén de, de chamalos para que que nos digan cú, cuál, cuál é a súa impresión con respecto a, ao tamén o traballo pues, pode facelo que estou seguro que estarán moi contentos vale. de que falero, esto, bueno pues. que saibas que nosotros somos talismán xache xa, dixemos máis dunha ocasión polo tanto haites aí a pro terás moito éxito home parte de, de talismán si fomos capaces de, de transmitirlle por posto que este verá un é bueno, éxito por todos os lados, desde... Me parece que comenzou en... Eh, onde, me, me, en Sigüenza, é verdad? Sí, empezamos en Sigüenza, o aparte sea, sí. de verán, non? Xa viñamos tocando... Ah, sí, en Sigüenza foi o primeiro concerto do ano en Xaneiro. Sí, eh. sí. Viñamos aí, depois estivemos en Valladolid, estivemos en, en Braganza, sí. después, eh, depois... Ponte de Abarca, tá? Sí. Eh, en Pot, bueno, de verán, de Ponte da Abarca, bueno, tocamos uh -huh. en moitos sitios, en Coimbra, en... Eh, bueno, en Xabes, eh sí, sí. Medinaceli, eh, estuvemos... mm. en Medinaceli, me que... Medina oh, ¿eh? mm. estuvemos en Italia en Cagliari dada en mm. diario. Bueno, unas chea de sitios, a verda de que este pues año pues muy contentos también por Galicia, subemos, claro que sí. Sí, sí, sí. Y sí. remataremos o que sí que puedo decir a da será finalizada en Galicia. Eso sí que puedo decir. Vale, pues concerto próximamente de Óscar Ibañe de Tribu. La verdad claro es que, que, que, que sí que... Bueno, yo dije, yo dije un montón de... Dice, eh, no me toca la gaita. Y digo, no es un gaiteiro. ¿eh? <risa> bueno, de verdad... De verdad que que que te desexiamos muitísimo éxito é, a ti e o traballo que estades a facer para que Pollo pois teña o nome de ese sexto festival ou sexto Son da Gaíta con grande éxito. Seguro Muy que bien. que seguro que as entradas xa casi, casi, casi cobertas. Sí, pois pues estamos, sí, estamos en iso porque tenemos una cabida limitada, eso sí, polo por polo espacio, por lo azoro, espacio claro, claro, claro, y, y, y bueno, pois, pues, eh, sí que precisamos que a xente que se quera eh, pasar a, a a disfrutar do día con nos, que rigurosamente nos envíen un correo ou chamen o teléfono que figura no cartel, para que podamos reservarlle o espacio, porque sí que temos as cadeiras eh, absolutamente contadas, o espacio mm -hmm, que é, eh, claro. e queremos ser moi cuidadosos para que a teña a súa cadeira reservada. E disfrutar, claro que si. Sí. Bueno, claro pois, que sí. tamén disfrutaredes coa foliada, te, que te seguro que te che que dirán. Veña, colla gaita. <risa> seguro, seguro. Claro que sí. Vánche a dicir, cando estés arriba presentando, vánche a dicir. É ti que faz aí, te tens que estar tocando No, no, eso, eso despois Eso despois ao final eso despois. Sí. Que... Bueno, bueno. Eu sempre abro Eu sempre abro con cunha peciña eh? Sempre eh? abro sempre abro cunha peciña Porque o evento Como estamos en pollo E eu, pois mira, estaba desescoitando agora Esa gaita tombal de San de Campañó sí, que a eh, opción, Esa gaita sí. original De San de Campañó E gravei ese traballo eh, Para o libro Eh, san de campaño grabacións históricas de Figueira Valverde uh -huh. eh, en 2015 e entonces eh, pois agora teño unha réplica desa de tipoloxía de gaitas construídas por Manuel Villanueva de Pollo, que foi mestre de perfecto Feijó, e mm. sempre aproveito para abrir o evento como estamos en Pollo, claro. para reivindicar esas sonoridades destas de mm. gaitas que xa desapareceron, que xa non sonan así as gaitas actuais, e claro. teñen esa dicitación, ese ese pechado absoluto mm. que tiñan estas gaitas con esa sonoridade maravillosa, con ronquillo, eh... Eh, en Quinta, bueno, a verdade é que é unha gaita que, que magnetiza, que sonan moi distintas gaitas contemporáneas e que merece tamén ser reivindicada. Entón, sempre abro con unha peciña moi curta, pero para decir, eh, cuidado que esta así sona a gaita de pollo. Pois, eh, reivindicar algo Que é eh, eh, do propio, do propio povo claro decirse Do propio lugar, claro, ah, claro, no, demais, claro. No, Bueno, pois co, Como mencionaches a gaita e mencionaches o, a música Pois vamos a poñera que nos mandaches Esa muñeira de claro de sí. Ponte Sampaio Tocada despedir. con esta gaita Que foi toda unha dificultade engadida Porque estas son gaitas no. moi antergas Moi arcaicas E tocar esa muñeira de, de Ponte Sampaio Con ela non foi nada doado eh Non Pois, Pero falta nosa bailadora por, nora, nora Boa Moitos parabéns e Moitísimas grazas por a túa dedicación Que estes minutinhos que te robamos Sirven para que todo, todos os galegos do Mediterráneo Saiban que Vades a partir un grande claro que sí. Un grande evento a, Moitas grazas e eh, ata sempre Atacando que irades, aquí sempre a vosa disposición Oscar, Un aperta Apesar. grandísima, grandísima. Chao Alegos, no baix sí. Pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Del 13 al 19 d'octubre participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de Estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy. En femení és el nou espai de Rádio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones. Cada dijous a dos quarts de nou donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat. Perquè el que passa ens importa. Rádio Sant Boi 45 años en tú Galegos No Baix Vamos a hacer una introducción de percusión Vamos a hacer la primera parte y la segunda Podemos cantarlas Y entonces, ¿no, al final, sin repetir cada una de partes Vamos a hacer Coñemos ahí, ¿sabes? Esto indica hacia entrada Va a enseñar que no se Vemos a otro lado del fío telefónico a Quique. A un Quique. naviego. Naviego, sí, pero un grande colaborador noso. Eh, Exactamente. que eh, Fue un dos que trabajó en una radio aquí en Barcelona. No, no estamos a faltar, no estamos a faltar que siempre siempre nos visita de vez en cuando aquí, pero últimamente parece ser que Cataluña... <risa> sí, <afastase risa> ya tengo un poco de miedo. Afáxtase bueno. de él. Muy buena tarde, Quique. Buenas tarde estamos aquí... Es verdad que en nuestra tierra está, se ven, eh, eh. eh, tranquilamente. Mm. Eh, bueno, vale. me ven, porque no hay un refacerse. Eh, está... eh, bueno, es que estar moi ocupado no, eh, temos de, que felicitarte porque seia, sin, por... o sea, sin menos, menos valorizar logo a Terra Catalana que que quero moito, Hombre. pero pero bueno, pa, teño ganas de facermos unha visita, eh, vale, vale, sí, vale. De, de Bueno, temos que felicitarte porque teño entendido que estiveches es ao convidado aí no Vello cárcere de Lugo á sí. 15 edición de, Chegaron del lonxe a poboación emigrante no San Froilán. Eh Bueno, eu mm, acordeime tamén de, de de todos nós, vale, da todos vale. programas que facemos e onde todo porque que empezou o San Fredland, como ben sabedes, foi Foi domingo, sí. o que que colleu o guarda asociación, cando é un tren de presidente. Sí, un, sí, sí. Entra a él, cando é un tren, cando éramos íntimos amigos, colleu eh, o guarda asociación, tuvo unha tempada, e logo, pois, pues, despois, eh, como eh, dedicabase a venta ambulante, pois, pues, pois, pues, bueno, é un mm. bon día, chego por ali, por, por, por, bueno, falando, tomando algo, <ríe> e dicimos, oh, vou facelo San Forilán, digo, bueno. Bien, muy bien. Eh Efectivamente, pois, no barrio, no parto da vinegüeta pa, sí. Alguien montou, montaron un tinglao, pero, bueno, a base de ben, non? Por claro, ahora Por eh, hasta, creo que había tómbolas, esto, sí, chulerías, sí, sí, sí, de sí, todas as cousas, vamos todo. Non faltaba detalle, e eh? iban as orquestras As millores orquestras de Galicia, penso, o primeiro ano sí. foram os atéltes Pero depois foram outros, uh -huh. e, eh, logo, gaitas, eh, de todo, o sea que Que os ofrendan que penso que indesegue, facen. Aínda in segue, indesegue. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, a nosa asociación participa, vai, cada yo, yo cura vai a nosa participa cada ano. Aí, sí. eu curaba aí de Lugo. Na asociación participa cada ano. Bueno, okay. eh, eu si a domingo por tedes a facilidade de ir por Libre de Asmendras e un abrazo da da miña parte. Eu vale. falei indel, porque foi o alma o Alma Pater e Alma Mater do San Froilán aí en Lugo con bueno, colaboración e tal, por el foi o que pues. or, organizou o primeiro San Froilán creo que, non sé si sei claro, se seguirá aí, porque claro, somos a mesma... Bueno, pois pues iso, que ese acto que, que se fixo precisamente no Carce Novello Carcere, pois pues, uh -huh. foi conducido por Lois Pérez e tamén contou con, con outra emigrante Luz de Riva que tamén os sigue. De vez sí, eh, por certo sí. teríamos que entrevistar a ti que coñece la Por supuesto, si si si si tamo dous, eu como díen eles, Ur Uruguaxa, Uruguaxa. Uruguaxa, sí, sí. E había outra rapazinha tamén, creo que é poeta, Uruguax, Uruguaxa tamén. É, Julieta. É, bueno, igual con o seu amigo Manolinho Suárez, que ten moitos en Lugo había moi boa xente de, de, en Uruguai, estaba un tal Neilán que foi fundador do Banco de Galicia. Sí, sí, bueno, sí. desto sabe moito Manoliño Suárez, non? que foi o secretario sí, sí, sí. Da, do Patronato da Cultura Galega en, claro, en, en mm. Montevideo. E, ademais, é un se cursos de galego cando en Galicia nos anos 50 eh, sì, sí. eh non se facían estas cousas. Eh e logo o programa que como sabedes fan al ide pues sempre, eh, sempre, sempre en Galicia que foi, sí, sí. bueno, pues estaban a isto Seoane, todos estos um, grandes debates, non claro, Arturo claro. Cuadrado, eh, Blanco Amor, todos pasaron por alí. Entonces a xente que eran, bueno, bueno pues incluso ¿tú? creo que Díaz Pardo tamén. Reflexións, eh, ¿no? reflexión eh, bueno, pues, sobre a diversidade mención desde do de, de que fixiamos nós, no, bueno, eh mm. nós no un eh, partir todo, o sea, domingo, pues mm, foi alma mata de todo esto que estuvo la asociación Rosalía de Castro. Bueno, es, Explíquenlles un pouco todo. Claro, sí. a xenta alucina porque teñe moi pouco coñecemento do que incluso elles disen que asociación Rosalía de Castro porque teño doa memoria, gracias a Dios eh ainda non, aí non estaba eu de presidente, foi nin esa etapa de un ano e pico porque bueno, eu pues casei e tivemos a nena e tal sí. nesa etapa creo que estaba Vicente Quiroga, de, de alcalde de Lugo, E de a Asociación Rosalía de Castro aquí, a Lugo, a, a San Freilán, sí, a, sí, sí, a desfilar sí. o grupo de baile, o sea, que temos unha relación importante. A Lugo non estaban de Darío e Joan Cabana porque este rapaz é sobrino de Darío sí. o, o este eh, lo estrés. Sí. Eh, eh, bueno, pues foi unha xornada moi amena, a min Beatriz, a miña, a miña vecina, a miña querida veciña Beatriz eh, Dourado, pois pues, mm. foi a que me meteu neste berenjenal. <risa> eh, eh, eh bueno, pois pues, pois pues, moi ben, pois pues, pois pues foi un foi un acto pues... que a min encantou. Eu eh, pues... non son moito de falar así en público porque tal, pero bueno, neste caso pois pues, pois pues, bueno, era E, eh, bueno, evidentemente, fixen mención dos, dos programas de radio que se fain e todo isto, unha vez falado do San Froilán, pois, pues, bueno, tamén barrin un pouco para casa, pero que sepan que, que aparte de... que seguimos traballando, facendo cousas. Moi sí, ben, moi ¿no? ben, moi ben. Además, puxeste desenvolor experiencias que fan máis rico o, o San Froilán de, de, de Lugo, non? Sí, sí, sí, sí, por suposto. No, eh, Ademais, eh, son porque estaba... O, o salón de acto do vello sí. cárcere estaba pleno de xente mm -hmm. e eh, eh, bueno eh, eh, trataron nos con agarimo a as catro persoas que intervimos tanto a luz como, como a un rapaz que tamén é interesante. Leo Zordán. Italiano, é, fai tisas con pulpo, algo sí, así. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, pobre, costaba de traballo falar entre galego e español. É, italiano, <risa> non tos así un pouco, pero é encantador tamén. Sí, luego sí. estaba esta rapaza que ahora non lembro o nome, Digo, que yo... creo que poera tamén estaba un servidor de ustedes, estamos os catro lína sí, sí, sí. na... para dar conto de todo isto? Mm. Sí, sí, digo chuevo, era Julieta Insagaray. Efectivamente, sí, sí. Eh, Julieta Insagaray, sí, porque está no... sí. era unha rapaza tamén tamén do Uruguai, tamén uh -huh. do Noviña, porque a nova relación é Pois nada, a darlle, <risos> si os ves, darles os nosos parabéns, porque tamén... Si, si, non, eu xa que ven de estar... Bueno, a, a Luz, cando de arriba, creo que xa ten contacto, mm. Mm, contacto con, con o co, co programa, non sei, non, sí. non falei, falei pouco con elas, porque non tuve moito tempo, e eu... os uh -huh. depois tiña cousas que facer tamén... Eh... Si, sí, porque estás metido tamén en moitas cousas, aí non paras, eh? Sí. Bueno, non non estou moito, eu son presidente dunha asociación que fundamos de Lucus Augusti con, con un amigo que é profesor catedrático uh -huh. da de, de, de Universidade de Vigo, que é de Lugo. Uh -huh. Eh outro outro tamén outro, outro moi amigo que que está que foi eh, traballo, xa foi digamos o o gran asesor que tiña a Cacharro en economía, sí. el doctor en economía que era, o... eh bueno, eh, temos somos aí tres ou quatro que, que aínda non a facer, non trabajamos moito porque bueno, xa, xa nos pesan, eh, vamos vamos acumulando cousas, éramos, pero bueno, xa caía todo a eh desde logo cando sale saía algunhas cousas, pois, pois vosotros vosoutros sereis dos primeiros en enterar, claro, por supois Vale, tú sigues dando un poquinho de vida a, ese a esa páxina que tamén mm, pose en marcha, que é o de Portela Valladares, non? Portela sí. Valladares. sí, sí, porque é un, a de Portela é, unha é un personaxe que se coñece moi pouco, eh, dende logo foi o gran mecenas de Castelao, dicía Castelao, dicía, ai, don Manuel, se si tuvemos xuntiños, eh, claro, Portela era maior que Castelao, pero sobreviviulle, porque Castelao, como sabe, morreu relativamente xoven, non de cancro, e Portela, e, e Portela estaba uh -huh. en estaba en Gantolo, ou algo así, en Francia, vamos, exiliado, uh -huh. eh, porque el fixo, as, a, fixo a, mm, as veces, de presidente de Generalitat, porque, bueno, foi como unha especie de 155, pero de outra maneira, porque el era amigo do, do presidente de Generalitat, el barro no ben, eh, bueno... Con, reconducir unha situación foi cando Compaes foi pois, declarar a a independencia, pero bueno, Compaes non foi tan bestia, o fin, declarou na de independencia dentro dos estados dentro da República Española, ou sea, unha outra historia distinta. Antón Portela, que era un home moi hábil un político moi hábil eh cara bueno ahí en Cataluña pu pues, era empresario esta era taba casado con polo ti depuis que era unha señora de de bueno pues d aristocracia catamanaa e, e tiña negocios incluso no, no riicia tal e logo aquí en Galicia puis era tiña o, o polo gallego que eu recibí na miña casa crime eprenín a ler na pasino do no polo gallego en donde pos pues, escribían todos de, de Paz Andrade, Castelllao toda esta xente pero incluso el pues participou do páto de Barrantes para pro, pro estatuto de autonomía do 36 a todo isto estolle estuvo mm -hmm. sempre detrás da no mecenargo de, de, de todas estas cousas é, é unha un empresaaxe bastante esquecido É, é máis de unha conferencia mál no, no, no centro galego que reditou este nos amigo Carrete. Sí, uh -huh. Eu, o sea, ante el estatuto, eh, así se se, lo, se titulaba a, a conferencia. Sí. Pero o máis bonito de eso é o o epílogo que tiña sobre Prisciliano. E iso teño que coller a ao amigo Carrete Puñes y pilas porque a ver, porque <risa> a ver porque obdio eso, o sea, porque non puxo eso que son unha precioxidade. Eu, eu teño porque fíxeme co libro costou, né, eh, porque claro. o co original. Claro, claro. claro. Que hai moi poucos. Fíxime con el e teño, incluso o teño digitalizado todo, teño teño toda cosa. Entonces, todo a cousa. Entón é toda a mellora, algún día pois pues, editámolo, como Dios manda, porque, uh -huh. o sea, facer un libro es, es, o sea, editar o libro ese sin editar o O sea, o epílogo ese que li puxo que sinta é bastante ben, ademais Portela escribía moi ben e hai que dicir que era un galeguista de, puñamos que, pois, pues, de centro de centro a veces esquerda, a veces derecha pero, ele, ele era moi era un era temporane, non? porque era un personaxe eh, pues, tipo posir inglés, sabes? Sí, sea, uh -huh. feito unha vez disfrazou-se de dama inglesa prepo poder cando a semana tráxica, non? si uh -huh. eh, disfrazou de dama inglesa prepo poder estuvo confinado do mesmo barco que estuera que estu, que estuera compaixi, estuvo el confinado uh -huh. vale claro, porque quando veo despois, a, a, a non a semana trágica, despois na república tal que os, a, os anarquistas tomaron un pouco poder e tal, pues e, bueno, el se, pero despois chamaron no? do exilio porque ten que ser portal que nos salve e foi o primeiro presidente, o sea, foi o derradeiro presidente do governo, do conselho daquela era do do de, de, de ministros pero que presidiera como presidente do goberno ese, vamos. Uh -huh. entón mmm, foi o, o, o último porque azaña estaba de presidente da república e estaba es, chamaron para ver si se podían arreglar as cousas e convocaron as eleccións do 36 do, que ganou o Frente Popular entón pois a, eh, eh, pedironlle que dará o pucheirazo, que ah, pre, pre, pre, que pre, que quedara Gil Robles ya sí, ya ceda dereita e el dicho que que era demócrata, que respetaba a democracia, que había que respetala. Claro, que sí, ganaron o Frente Popular e que non no podía dar un pucheirazo. <risa> bueno, pois pues a raíz de disto desposuirono de todo, claro. y borrarono de todas as cousas que bueno, incluso este que estaba eh hm con sé que estaban os militares que que por radio que que, que, que podían, sí, no, pues, sí. Mm -hmm. eh, hai que coger a estera, no sé, bueno, pues, eh, bueno, eh, foi o primeiro que puxaron en busque e captura. <risa> eh, pois pues, se eh, si le usen, pues, si le usen en, en Francia, en, ya, tío, está eh, de feito está está, está de estar aviso tarado, ya ya tío lo, algo así, ya no acuerdo, algo así como ya tío, ya sí, tío, sí. Tío, no, ya tío ou algo así. Eh, eh bueno, pero bueno, están as memorias que as editou Díaz Pardo, hai varias cousas, pero eh, pra ser unha persoa que se moveu, que foi o gran mecenas do do galleguismo, porque aí non só de Castelao, de Risco, e de todos o esa sea, <risa> foi el puño os cartos xa, pra para para revista Nós, pra para sí, todo isto. Sí, sí, sí. Entón pois Un gran mesión pois pena que quede no esquezo gran... o sea, Eu por eso como foi diputado por Alfon saggrada e uh -huh. foi diputado por fon Sarada gracias aos votos de nadie, porque a Sagrada era un má um, conservadores sí. ou un cisco moi grande na na no, no concello a fon Sarada votaron me parece que, que casi un ano pre, uh -huh. pre dirimir a ver que en ganar viñrae porque el presentábase con había un clásique en fon sagrada un tal que después ainda foi alcalde con Franco, ou, me acuerdo, se chamaba, ou, me, eu, eh, hasta o coñecín, eh? agora me, me, me, me, bah, non me... non me acuerdo de... Uh -huh. Bueno, caso é que él saliu diputado por Afonso Sagrada, e tiña a Peña María, un tal Peña María, que era eh, que era, era o, o dono da farmacia que ten a filla de Nenoso Ortiz, a, unha farmacia emblemática que hai en Afonso Sagrada. Sí, a, eh, a, a da carretera. Ah, da carretera. Bueno, pues esa farmacia era de Armando Peña María. Chamábase como sí. ti, Armando Peña María. <risa> sí, sí, sí, eh, entón pues era chamábase mi otro yo, este Portela, porque tiña era o seu valido aquí, onde ¿no? digamos, claro. en eh, Alfonso X. Él nadie, por supuesto, tiña oído. Entón pues bueno, mirando os votos e todo eso, eh, claro, nadie si que volcóse na que tempo me estaba tamén no, no Aillu e, uh -huh. e e aquí en Avega engañado por dela, pero en no cada porque daquela foi Sagrada era moi grande, era máis grande que que o se tiña máis habitantes, perdón, que Ourense, tiñan sí, tantos vale. como Lugo e máis que Vigo. Uh -huh. Estamos falando de a falar do primeiro do século pasado, okay, e tiña yeah. Pues ahora non lembro, pero poder haber mirado en una fonsalada era por eso se presentou, porque era potente esa fonsalada uh -huh. porque tiña o se castró verde eh, meira nadia. Sí. Mmm... Eh, había para esto esto uh, de eh, la eh, a Rivero de Petit bueno sí, eh, sí. era un, un partido judicial muy potente una amplitud, un, eh, y... un amplitud muy grande claro. Sí sí Antón pues pues claro tiña os, os diputados mm, Salían por, uh, por representación digamos comarcal ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. por eso por Tala se presentou digamos de puneiro por aquí pero bueno dan totiña amistades, a mi idade, esa tal e Eh, pues, entón, bueno, había fotos na casa da dos da, dos foi o fundador do sindicalismo aquí en, na zona. Eu teño cousas que quero un día publicar da dos sindicatos labregos daqui de aquí de Nadia. Eh, bueno, eran un sindicatos que nun é como foi depois con Unión Labrego, que eran era sindicatos labregos, pero con un certo tinte, pois pues, conservador, por decirlo de uma maneira, o labrego, pois pues, bueno, bastante tin tiraba mais ben. Ademais é curioso porque aquí en Navia concretamente falando co catedrático con vex expertos que mm. resulta que Navia sempre tomou parte pola progresía. Entón cando foi a francesada, pues pois, pois tomaron parte por por José Bonaparte. Uh -huh. eh, estaba un aquí na casa da Fonte que ten escuda tal, aquí deixouse un marchal francés, falar eh, o nome bro, está do nombre, Bueno, estaba um, Aloysius aquí é eh, o unha trifurca na, na Ponte Na Pero oh, moi gorda. Que <ríe> sí, entóns claro, foron unha insuricia, fixeron un xuízo e ata, bueno, entóns preguntaba o xoi, non? Si sí, bueno, ustedes quantos mataron? E sí, bueno, matamos todos os que hemos podido e hasta que nos cansamos. <ríe> <ríe> <ríe> unha boa resposta. Pero debeusea cousa bastante gorda porque eh dixo, o sea, no, depois do xuízo e tal, Que le corten el bigote, porque se ve que de que era muy, muy levar bigote, pues era... Un signo eh, de distinción. Sí. sí, de distinción. Entonces, con ningún naviego podía levar bigote todos los navegos indigóticos fue unos dos castigos aparte claro los asusticiados los que sí, fichas en sí, esa mesa tribuca pues seguramente los pasaron por las porque de aquella bueno, eh le gabramos o, o pernero de forco donde fuera pero bueno nadie siempre tiene o así un tíñon, tuvo un tinte pro, de, de progresía por decirlo no un sí. tampoco de, de revolucionarios hasta Eh, pero ao mesmo tempo tamén eh, bueno, eh, Os paisanos eh, Intelixentes eh, Para librar da mili o En sea, Navea chegou a ver máis fidalgos Que labregos sí. Para pois, librar da mili facían sin fidalgos como fora no Entón é, chegou é, a ver máis é, fidalgos é, que é, labregos é, é. O, o, sé que eh, claro, hay, hay casas aquí, muchas casas que se llaman así, Casa de Fidalgo, tal, bueno, sí, coño, dónde sí. dónde estaba Hidalgo, perdón, yo bueno, un pariente, no, que era Fidalgo, coño, <risa> <Onde tao Fidalgo? risa> de la ta... Casa Hidalgo, yo coño, dónde está Hidalgo, aquí pero bueno, eran hidalgos, sí, sí, claro, sí reconocidos sí. porque mm, creo que se compraba, eh, bueno, supongo que que tenían Te, teríamos posible tras facelo de eh, comprado Pois pues moi ben ¿Qué, qué, eh, eh? Non, me, non me enrollo máis porque <risas> ben sabedes que eu son como unha persiana cando empezou, <risas> despois non se en acabase <risas> De verdad no, me, Está moi ben además, a, a, a, o intercambio de, de experiencias de persoas que estiveste sí. des... De verdad, Xulio que mm, a ver eu teño Xosé eh, Antonio Durán que xa fareceu, un gran historiador, escribiu a, as memorias de, de Portela Eh, bueno, depois está tamén ese libro Anto, Estatut, Anto Estatuto de Escriber hai 4 ou 5 libras eu teño todo, todo todo que hai escrito teño, pero Claro, imagínate, no Pueblo Galego, que era seu periódico Pois aí ten escritos dele, de De moita xente Ele sempre estuvo implicado Non, non era independentista nin nada Pero era un, era federalista convencido Ele traballou polo estatuto A, a reo uh -huh. E eh, Eh, máis su xuosa defeito o tiñón hermán un tal botana hmm. que era conse conselleiro no, no Consello de Vigo era me bueno, medio armmá medio irmán que eraentón era, eh, este foi asesinado, foi pasado polas armas, era vale. socialista, vale. este era socialista, este foivano bueno, como, como, como propio alcalde de Vigo e outra ermita xente non que. que fin, sí, As guerras son crueles eh, en todo. Levar dando eh, de paseo. Queremos o que, o que está pasando ahora en Gaza, e eh, todo por aí, sí, en vale. eh, todo sí, o sí. mundo mundial, pero non só en Gaza, eh, en moitos sitios. Que a min doene moito en todas estas historias, sobre todo os nenos, mulleras, tal, sí. pero sobre todo que, as criaturas, pois doene moito. O, que se, pues, moi, o que se está perdendo precisamente por a fe, por os fallos grandísimo de, mm. de, de os de, os dereitos humanos, vamos que, que, que, se están, que se están pisoteados o humanismo, o humanismo decaeo, es estamos este... creo que estamos mergulllados en dunha nun nihilismo ou xe de unha maneira eh, eh, sobre todo un pensamento único que uh -huh. que que Os dereitos humanos que se están pisoteando por sí. de todo de eh, un amigo, otro día se van de acá ahora a generación actual, o pues, generación do ruido Eu, claro, é, é certo, o sea, veis, están nos coches bum bum bum bum bum y hostia, estos rapaces teñen que estar, petados sea, teñen que estar Ruido ruído eh, eh estrésancia, ya. Y, esa... y, además, y además de mentiras, que decir, sí, sí, sí, sí, sí. A, a, a río, decir, bueno. mentiras de todo tipo. No claro, que, que, claro, Que agora claro, claro. van a quitar, quitar as do das viúres. Sí. Agora que... Vamos, que, que eu, aparecen... Eu, a de, a parte ten, hai unhas letras que, aparte, que non as entendo, porque entre que falan rápido que falan así, incluso eh, introduciuse moito a parte de Sudamérica, que eu adoro, uh -huh. non? Porque me faz, <risa> eu non as entendo, non? O sea, uh -huh. entre que falan rápido e tal, o que é isto, como se chama, ou, bueno... O... Sí este este mo, ritmo caí ahora moderno que falan tan sí. rápido e tan eso en un no entendo eh, sí. pero incluso os grupos de así de tirando a rock atanto pasaron por Sanfreidán que tuve en la sí. no, cotécnico de arreglando ao ordenador es pasén ao lado dun estaban tocando ali, hostia, que era increíble non o so, soportaba, non sabía é, é, non é que tocara mal, que non tocaban, pero non sabía o que, o que tocaba non sabía sí, a... un, unha, unha mensaxe que, que é difícil na, de sí, comprender non sabía tampouco non lle cantaba letras, digo, bueno, usted que está dicindo que está cantando, na, <risa> logo ven que... a mellor na radio, de, ay, perdón, na prensa o día seguinte, que unha gran actuación e tal, bueno, non sei, sí, sí. era mm. se, verdes e uneste as historias Sí, sí, sí perde, falta ¿no? máis comprensión e máis eh, dedicación a, a esos dereitos humanos que, que se están pisoteando sí. por todos os lados. Sí. Bueno, pero pero a patadas, ¿eh? Claro que si. Sí. Bueno, Sí, sí, sí. Que, que, Foi Bueno, un... pero hai que hai que tratar de ser positivos, tamén, eh? o sea, tamén, no, no, no sentimos que... de, de, de bueno, de que porque sempre hai sempre hai unha luz, non? por aí. Eh, bueno, nós temos, temos grupos de, de de bueno, pues, de folkis, por decirlo de a maneira, non, de, mm -hmm. de rapaces que fan un tipo de música Xe, que, nova, que, que música musea. popular mm -hmm. con con nova, con novas miras, con novas, mm -hmm. euh, eu que, o sea, con novas que, que van introducindo incluso novas escalas que antes non se traballaban, non se traballaban, pero mm -hmm. que tenemos un pouco ese música xa traballanse novas escalas musicais e todo, de acordo, a faina fai a, a, a historia ha sido ultre, se trata de o Palma Carles, é que dice non sabía, non sabía o o sea o o, o, o o mi o, o mi 17ª, por exemplo, as as as os diferentes se de dunha maneira, como diría de formas logo dun acorde uh -huh. porque a mellor un acorde podes, podes uh -huh. facer de de set, hasta de sete, oito formas hoxe en día pero daquela non facía no lá eraron lá na guitarra yo mi era un millo un sol era un sol sí, eh so, claro era máis máis máis era sin se aló era bonito tamén eh? de feito, as cancións todas son digo xa fanse con había un programa en Radio Nacional tres acordes son tres acordes e eh, faense con tres ac... fase con tres acordes e un pouco máis ou catro uh -huh. eh mul é eh, así o sea, despuis pódesen pues... eul eh, curarlala pre eso están os os técnicos de sonido, e os arreglistas e a todo isto que somos que fan todas estas historias. Claro que si. Sí. Bueno, Quique, que que xa, agradecemos muitísimo eh, oh, os minutos que nos dedicaches e o tempo que nos eh, deches no, a vos de coñecer. No, agradecemos o sabor de poder de, falar un pouco porque tamén vos, é necesario. Desexando desexando que que que bueno, cando poides, eh, pasanes por aquí que, que se teño de ir por aís a unha visita e que serais eh, eh, moi ben recibido e eh, disfrutaremos xa, coa xa, túa sí, compañía. Sí, Unamente do aperta por aí a todos os coñecidos, a bien, da túa a Anton, parte, porque saímeito con un aviso de amparo a muller, todos, bueno, por aí a todos a, a, a, a Manolo Mistral que quería facer unha, íamos a un xantarca de muller, está, no, eh, vale. en un foi posible que había incendios tamén por onde él, un atrevido meter mo porque claro, vía fume e tal vale, sí, vale. <ríe> Pois, moi ben. Eh, bueno. bueno, pois, que sigas disfrutando de saúde e benestar, que é o que compre eh, eh, Cando veñas, eso tamén disfrutaremos coa túa compañía E eh, eh, seguro que... Eso, Obrigado, moitas gracias moi gracia e eu estou a vos disporno o que poda, Muy por aquí andamos Unha aperta grande para ti e toda a familia Apertas. Veña, está logo Hasta logo, Ben, queridos escoitantes, isto foi todo o noso programas Galegos Novais para todos vosotros. Querem, desexamos que fora do vos agrado ata vindeiro xoves a mesma hora que teñen unha feliz semana. Amigas, amigos, esto foi Ga eh, sempre en Galicia. No, galegos no vais. galegos Novais. <risas> Tamén. Esos, eso <risas> o próximo eso sábado. O sábado. Próximo sábado. Así que amigas de amigos, que a anoites sex o descanso, a rúa vossa liberdade e dico xves que ven.